عن معاظن وعن ابی سعید تا حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ نا روایت تی قال رے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لا یخرج الرجل آنی نروزی و دو سڑی او دا حکم گرش کم سرول یغزنانو لنی نروزی و دو سڑی یاد و یزر بانیل غائط غائطا یزر بانیل غائطا چی دیزیلوی او دسماتی او بیا عل تلوی او دسماتی تیوزے کینی کاشفینی عن عورتہ ما او دی سرگندون کی وی دخپلو عورتونو یتحد دسانی او خبری کئی عورتون سرگند کری وڑون لوی او بولو لناسی او خبری اترم كئ. په الله یم خواللهغا الله پهې غس کېږ الله پهې نا راضېږ او غذب ک راځې ابنیماجا ک دا سفااض راغلی ولهنا اسناانلهغاې ما خاګتهې نه کوی و کسان چې او دساتي للتاسوي او ګوري هر یو د دوی نه الله پهې با الله رب العزت قديبانی سکی و سکی نو ګره داو دسمه په وقته خبرم بديدي بندي او بیا چې بل سر خبره کې مخامخ ناشته نو بیا خډیر له وې د نقصان خبر را بیا خولې له د نقصان خبر رواه احمد و ابو داوود و ابن ماجه د دې حدیث روایت امام احمد امام ابو داوود و ابن ماجه رحم الله کړو